Biziki kisailada yakitea non lako sailtazunak dilen. E, nik ere ados sentzun ditugu banku batzuk errefuxak eman zituztela eta bar. Bainan e, badaki ere operazio ne batzuk e, orain direla xautze batzu, bainan ekarriko dutela eh diruagiri bilera. Hortan ber bada da pasaia bat e, nikia, errielkargoentzat bainan oierten nik asteko ez dut froga zinez, kenkat charian dela erri elkargoa. Aldu delaik aurza indegiaren finanzateko mementua berrogoita ama 6 mila euro, erri elkargoak mainan hori uh, edu zoinek erten aldu erri elkargoaket tranquil finanzatzen aldo, berrogoita ama, 6 euro, ez du deus ezarantzen amaiten, behar hor, aldiz, hori baldintzatzen dute, erraiten dute, ikusi beharko dugu, beste operazio ekonomiko batek, ala, hori hori nartezina da, hori erakusten du, eta hor, ez niz behar du herraitea, badela borontate txar bat. Luzatzen da, hilabeteak eta hilabeteak, eh, gamarteko hau zapesak, lakarrako hau zapesak, daude, badakigu, ez dakit, eh, zamatetara ino finanziatu den, ez da egiskurik, Benen hor da borontate politiko eskaso bat. Eta ordan, ni ez niz bat telekontent horretaz. Zomait hausapezek, uh, dira, eta nahi dute berre honbat mila emaitia elkarter. Bon, guk uh, ez ginuen emeste eman nahi elkarter. Bon, Estitugu elkarteak dificultatean ezagin nahi, badu herri elkoargoak sosoren beharra eta hamprent haundiak badira ginik, eta mementuan bankuek erten daukute bestizamen direndako ez dutela sorsik prestatuko. Ordean behar ditugu dirua numaitik ateratu, eta ikusiko dugu ondoko egunetan denek elgarrekin, zoin elkartek duten beharra, Eta zoin elkarte den denterreko minoter. Ikustitugu barda zer gostako zen eta galdegin dugu ustail hartio ikusteko oaiko hor, enkante horretak nola aterako giden deliberoaren hartzeko, Eta behar da jakin ofizu zantkatrorek lanak finituta, herri elkargori salduko du kresia hori. Bon, Zibaren zuniak horri zain dira, ikusaktion noiz heldu dut identzio zuniak, nahi dugu lehenik ofizio zantokaturi ikusi ikusteko ze manedetan pakatzen dugun. Ez eta erabakogi politikorik, sos eh, historioa da dena eh, malurosta, bana, behar dugu ikusi nola egiten aldugun.